Кліфорд Саймак. Резервація гоблінів. Текст читає Сергій Орубчук. Розділ 24. Містер Отул уже чекав на них, коли вони зійшли із шосе. «Я знав, що ви навістите мене», – замість привітання сказав він. «Дух обріг, що звідомить вам. І конче нам потрібен хтось, хто може значливо урозумити тролів, які чаяться і белькочуть щось під своїм мостом. А волити, дочутися до гласу розуму, їм брак не кебети. «А до чого тут тролі?» – запитав Максвел. «Хоча б раз у житті ти можеш дати їм спокій?» «Тролі!» – взявся пояснювати містеру Тул. «Бодай паршивість творінням, а можуть бути нашою єдиною допомогою. Поза як тільки вони, не заживши навіть дещіці культури чи злебських манер, збіса тямкують древні чари, та ще й знаються на воїстину найшкодливіших, найзловорожіших закляттях. Прицінь!» І феї також придержуються старих заповітів, але їхні химороди надто вже благі, а ми зараз благості не потребуємо. «Ви можете нам пояснити, що тут відбувається?» – запитав Шарп. Дух не взяв на себе клопоту, щоб розтлумачити нам, що й до чого. «Вельмо хоче», – відповів Гоблін. «Але давайте спершу придамо ходи в ноги, а вже під час виправи я повім вам усе достеменно. Маємо часу не густо, щоб гаєти його, а тролі ще ті впертюхи, і значливе урозумлення було б їм пригоже, аби хоча б якось зарадити нам. Вони таяться між моховитим камінням того їхнього дурнуватого моста і держаться так, ніби геть чисто стеряли розум. Хоча і то є гірка правда, з якою слід змиритися. У цих паршивих тролів розуму як кіт наплакав, то й немає чотиряти. Вони вервечкою плелися вгору по вузькому яру, що ділив два ряди пагробів. Край небо на сході вже почало світліти, але стежка, що пролягла поміж дерев і кущів, ще ховалась у темряві. То тут, то там, що не заспане птаство починало несміливі трелі, а десь наверху гори вріщав єнут. Дракон повернувся додому, до нас, продовжив розповідь містеру Тул, поки вони піднімалися. Повернувся до того єдиного місця на землі, куди ще міг повернутися, щоб знову злучитися із родаками, проте коли шарі, які за прадавніх часів звалися по інакшому, атакували його, як вогненні мітли у бойовому строю. Не можна припустити, щоб вони змусили його сісти, поза як тоді його схоплять. І заберуть гвалтовно. І бігме він лепсько ратоборствує, відбиває їхній напір, але вже вибивається із сил, і тому ми маємо виказати придосить поспіху та сприту, якщо волимо, допомогти йому. І ви вважаєте, запитав Максол, що тролі зможуть приземлити колищарів так само, як вони приземлили автоліт? Ви все чудово схоплюєте, мій друже. Це саме те, що спало мені на думку. Але ці паршиві тролі багнуть торгуватися. Я й не здогадувався, що колищарі літають, сказав шарп. Я завжди бачив тільки, як вони котяться по землі. «Талантів у них прибагато», – пояснив Отул. «Зі своїх тіл вони можуть висувати різні фортелі, яким не з числа і про які навіть помислити не з Рурки, щоб порскатися отимогидним газом, убивчі самостріли, двигуни, щоб вони могли з голов літати. І з роду віку квапні тільки на лихе. Налиті злобою обидою ще зі старожитніх часів, вони відсижувалися десь у заходеньках Сесвіту, поки злопам'яство точило їхні гнилі уми, наче шашель, і читували на слушний час, щоб витворитися чимось, чим їм ніколи не бути, поза якіси смердами, і довіку зостануться ними. Але для чого наморочитися стролями? – роздратовано запитав Дрейтон. Я можу хоч зараз прислати солдатів і авіацію. Не будьте більшим дурними, ніж ви вже є, – перервав його Шарп. Ми не можемо їх навіть пальцем зачепити, і мусимо уникати будь-яких інцидентів. Люди не мають права втручатися в цю справу. Це конфлікт із маленьким народцем і їхніми колишніми смердами. Але ж тигр уже вбив. Тигр – не людина. Ми можемо. Сильвестер лише намагався нас захистити, втрутилася Керол. Нам обов'язково йти так швидко, – обурилася Ненсі. Я не звикла до таких темпів. Прошу обіпертися на мою руку, – запропонував Ламберт. Стежка тут справді доволі вибоїста. Ти знаєш, Піте, – радісно сказала Ненсі, – містер Ламберт погодився погостювати в моєму домі рік чи навіть більше, і намалювати кілька картин для мене. Хіба це не шляхетно з його боку? Так, згодився Максул. Звичайно, що так. Стежка, що останні сто футів круто спиналася на вершину пагорба, тепер знову повела їх на дно яру, сіяного величезними валунами, які у перших променях вранішнього сонця видавалися якимись звірюками, що, затаївшись, готувалися до стрибка. Через яр був перекинутий ветхий міст, який виглядав так, наче всілів ще із часів середньовіччя. Дивлячись на нього, Максвеллу було важко повірити, що цей міст збудували всього лише кілька десятиліть тому, коли створювали резервацію. Два дні, розмірковував він, минуло тільки два дні, відколи він повернувся на землю і зустрівся з інспектором Дрейтоном. Але за той короткий час стільки всього сталося, що здавалося, наче минуло значно більше часу. Відбулося стільки неймовірних подій, та вони відбуваються ще й зараз і не менш неймовірні. І було очевидно, що від того, як вони розв'яжуться, може залежати майбутнє всього людства і всієї міжзоряної федерації, заснованої людством. Він намагався пробудити у собі ненависть до доколишарів, але зрозумів, що ненависті в ньому нема. Вони були надто чужими, надто віддаленими від людства, щоб викликати ненависть. Вони були радше абстракціями зла, ніж справжнім поріддям зла. Хоча ця різниця, зрозумів він, у кожному разі не робила їх менш небезпечними. І хоча б згадати того іншого Пітера Максвелла, котрого точно вбили колищарі. На тому місці, де його знайшли, вчувався незвичний, відтручувальний і нудотний запах. І тепер після того інциденту в офісі Шарпа Максвел знав, що це був за запах. Мабуть, колищарі гадали, що саме той перший Максвел повернувся із кришталевої планети, і так вбивство було способом зупинити його можливе перешкоджання угоді з Інститутом часу щодо артефакту. Але коли з'явився другий Максвел, колищарі напевно побоялися нового вбивства. Саме тому містер Мармадюк і намагався його купити. Зоставався ще такий собі Монті Черчилль, нагадав собі Максвелл. Коли це все закінчиться, незалежно від результату доведеться підбити з ним усі рахунки до останнього цента. Вони підійшли до моста, зайшли під нього і зупинилися. – Позор, чортові тролі! – ревнув містер Отул до німотного каміння. – Єсть нас тут кількоро, і пожедаємо балакання з вами. – Замовкніть! – прикрикнув Максвел на Гобліна. І взагалі не втручайтеся. Ви ніколи не можете порозумітися з тролями. А хто з ними доходить до порозуміння? Запротестував Отул. З тими упертюхами, без унції честі й доброго розуму. Просто мовчіть, сказав Максвелл. Не кажіть більше ні слова. Вони примовкли, огорнуті перед світанковою тишею, а відтак через якусь хвилю із найтемнішого закамарка під мостом відізвався чийсь піскавий голос. Хто там? запитав голос. Якщо ви прийшли забежати нас, то нас не зобидеш. О той ротатий отул завсід і помикав нами і кляв нас, але терпець нам урвався. Мене звати Максел. Назвався Максел невидимому мовцю. Я прийшов вас не залякувати. Я прийшов просити про допомогу. Максел, сердечний приятель отула. Сердечний приятель усіх вас загалом і кожного зокрема. Я сидів із помираючим Банші в останні хвилини його життя. Сидів замість усіх вас, котрі повинні були прийти, але не прийшли. Але як пивати з отулом, то ти пиваєш, так? Мовиш з ним, так, так, і слухаєш усі його брехні. Не тямлячись від люті, отул ступив вперед. «Я вам ті глаголи засунув в горлянки!» – кричав він. «Дайте мені хоч раз добратися до ваших плюгавих карків!» Крик припинився раптово, коли Шарп підійшов з тилу і, схопивши губліна за обвислі ззаду штани, підняв його у повітря і тримав, поки той харамкав і захлинався від злості. «Ти продовжуй!» – звернувся Шарп Якщо цей маленький задирій ще раз відкриє рота, то я знайду першу лівшу калюжу, в якій його і втоплю. Сильвестр підійшов до Шарпа, витягнув голову і делікатно обнюхав завислого отула. Той лише замахав руками, як вітряк на вітрі. Забери його від мене!» – заврищав він. "Не гадає, що ти миша!» – сказав Об. «І тепер розмірковай, чи варто на тебе гайнувати час!» Шарп замахнувся ногою і штурхунув Сильвестра по ребрах. Сильвестр із гарчанням відступив. Гарлоу Шарп. сказала Керол, ступивши крок уперед. Ніколи більше не смійте чинити так. Якщо ви ще раз подібне зробите, я. Заткнися. прокричав роздратований Максвел. І сі, заткніться. Там, у небі, дракон бореться за своє життя, а ви тут лише гризетеся один з одним. Запала тиша. Дехто відступив на крок. Максвел виждав якусь мить, а тоді звернувся до гоблінів. Я не знаю, що між вами відбувалося раніше, сказав він. Я не знаю причин вашої сварки. Але зараз нам потрібна ваша допомога, і ми її отримаємо. Я обіцяю вам, що все буде чесно і справедливо, але я також обіцяю, що якщо ви не будете розважливими, то на власні очі побачите, що можуть зробити із цим вашим мостом кілька вибухових зарядів. Але ж єдине, чого ми завжди хотіли, не забарився з відповіддю кволий пискавий голос. Єдине, що ми просимо, щоби той отул ротатий заварив для нас кадубчик солодкого жовтневого елю. Макс обернувся. Це правда? Запитав він. Шар опустив отула на землю, щоб той міг відповісти. Це було б потоптанням закону і закладенням прецеденту, заверішав отул. От що це таке. З незапам'ятних часів ми, гобліни, маємо виняткове право на варіння Елю, що веселить серця наші, і п'ємо його самі. Ми не можемо зварити Елю більше, ніж спроможні його випити. А звари його тролям, то й феєм також забагнеться. Ти чудово знаєш, втрутився об, що феї нізащо не пили белю. Вони п'ють тільки молоко, як зрештою ельфи. «Але таким робом усім небавом розбиратиме спрага», – заскиглив гоблін. «Та й варіння, бодай тільки для потребуючих гоблінів, уже єсть несолодким трудом. А кількора часу, їх кметування, і потух все забирає. І якщо проблема зводиться лише до виробництва, – сказав Шарп, – то ми без проблем могли би допомогти». Містер Утул у шаленстві аж затупав ногами. «А жучки й кузьки? – закричав він. – Як бути з жучками й кузьками?» Знаю, ви не терпите їх хвилі, допоки він буде шумувати. Додіть ту вашу хирну санітарію. Щоби жавтневий ель був жовтневим елем, треба, щоб туди падали жучки з кузьками, і всіляка інша дрібнота, бо інак буде не те пахільня. Ми залишимо мужок із кузьками, взявся заспокоювати об. Ми підемо і наловимо їх цілий кошик, і всіх до одного висипемо в. Отул аж зниттямився від злості, а його лице не лилося жаром. Ти спромога затямити вам? Знову зайшовся він криком. «Що із куськами не треба туди кидати! Ж з із повинні падати туди із чудесною вибірковістю!» І... Його виступ завершився булькотливим вереском і різким криком Керол. «Сильвестр, припини!» Отул, кричучи і розмахуючи руками, звішувався із пащі Сильвестра, котрий високо задирав голову, щоб ноги гобліна не могли дістати землі. Оп із реготом качався по землі, б'ючи по ній долонями. «Він думає, що тул миша Аж заходився сміхом неандерталець. Гляньте лише на цю милу кицю, киця вполювала собі мишу. Попри все, Сильвестр поводився зі своєю здобиччю напрочуд делікатно. Він жодним чином не зашкодив отулу, якщо не брати, звичайно, до уваги його враженої гідності. Він легко тримав того у щелепах, а двоє його верхніх ікл притримували отула в поясі. Шарп замахнувся ногою, щоби ще раз вдарити тигра. Ні. закричала Керол, не смій цього робити. Шарп завагався. Усе нормально, Гарлов, озвався Максвел. Хай трохи потримає Отула. Він насправді заслужив якусь винагороду за те, що зробив для нас там, у твоєму офісі. Пристаю на се. несамовито заволав Отул. Ми їм зробимо кадуб, Елю. Ми зробимо два кадуби. Три. сказав пескавий голос під моста. Добре три, згодився Гоблін. І не відмовитися від свого слова пізніше, поцікавився Максвел. Ми гобліни завжди тримаємо своє слово, промовив Отул. «Гаразд, Гарлов, сказав Максвелл. Роби свою справу і звільни його. Шарп знову розмахнувся ногою. Сильвестер відпустив отула і відступив на крок чи два. Тролі вихопилися з-під моста і вросепом помчали на пагорб, попискуючи від радості. Слід за ними потягнулися вгору і люди. Раптом Керол, ідучи перед Максвеллом, спотикнулася і впала. Максвелл зупинився і допоміг їй підвестися. Проте вона відсахнулася від нього і повернула розпашшиле від люті лице. Ніколи не торкайся мене, Вигукнула Керол, Ти сказав Гарулу робити свою справу і вдарити Сильвестра. Ти кричав на мене Ти сказав мені заткнутися. Вона розвернулася і поспішила вгору, швидко зникаючи з поля зору. Максвел постояв якийсь час у здивуванні, а потім і собі почав дертися наверх, оминаючи волони і хапаючись за кущі. З вершини пагорба долинули радісні крики. Праворуч від нього велика чорна куля із шалено розкрученими колесами хрюпнула із неба в долину. Зупинившись і розвернувшись. Він, через верховіття дерев, запримітив іще дві кулі, що мчали назустріч одна одній. Вони не відхилялися і не зменшували швидкості, а через мить зіткнулися і вибухнули. Максел стояв і дивився, як розлітаються на всі біч уламки. Через декілька секунд вони дощем зашили стіли у листі. На пагорбі знову здійнялася радісна буча, а в далині неподалік від його вершини, що здіймалося по той бік Яру, щось гепнуло об землю, хоча він і не бачив, що саме. Більше у небі не спостерігалося нічого цікавого, тож він почав підніматися далі. От і по всьому подумав він. Тролі зробили свою справу, і тепер дракон міг спуститися на землю. Він гірко усміхнувся сам до себе. Теж ж треба було руками розгадувати таємницю драконів, і ось він, нарешті, дракони з плоті та крові. І це перевершувало його найсміливіші сподівання. Але чим же насправді міг бути цей дракон? І чому його було ув'язано в артефакті, чи перетворено в артефакт? Чи як там усе це назвати? А хіба сам артефакт є чимось менш дивовижним? Протистояв усьому, відбивав будь-яке випромінювання, але доти, поки Максвелл не натягнув на очі свого перекладача і не глянув на нього. Що ж тоді сталося? Що звільнило дракона з артефакту? Звичайно, свою роль зіграв механізм, але самий процес цього залишався таємницею. Та він був таємницею лише для нього, а не для мешканців кришталевої планети, які, звичайно ж, знали, як це відбулося. І це знання було лише краплиною з безмежного океану їхніх знань і вмінь, недоступних для будь-якої галактичної раси. А перекладач у його багажі – це випадковість чи щось інше? Чи був він туди покладений саме з тією метою, з якою був використаний? І взагалі, що таке перекладач? Пристрій для перекладу чи щось із зовсім іншим функціональним призначенням? Він пригадав собі, що якось майнула в нього думка, чи артефакт бува не міг служити – у давні часи чимось на кшталт божества маленькому народцю чи тим іншим химерним створінням, пов'язаним із маленьким народцем на світанку людської історії. Хіба не могло такого бути? Хіба не могли за тих незапам'ятних часів поклонятися дракону? Він продовжував підніматися, але тепер повільніше, бо не було вже причини для поспіху. Перше від часу його повернення із кришталевої планети він міг нікуди не поспішати. Він був уже десь посередині дороги, коли почув музику, спочатку тихеньку, настільки приглушено, що навіть засумнівався, чи це насправді музика. Він зупинився і прислухався. Так, це була музика. За краю щойно визирнув краєчок сонця, і потік сліпучого світла пролився на верхівки дерев, від чого ті спалахнули всіми осінніми барвами. Але схил, по якому він піднімався, все ще покоївся у вранішніх сутінках. Максвел знову прислухався. Йому здалося, що то навіть не музика, а радше срібляста течія, що, переповнена радістю, несеться понад камінням. Неземна музика, чарівна музика, виїстину чародійська. Зліва від нього на Галявині концертував оркестр Фей. Оркестр Фей і Фей, які танцюють на Галявині, нічого подібного у своєму житті він ще не бачив, і ось такий шанс у нього з'явився. Він повернув ліворуч і повільно, якомога тихіше, почав крастися у напрямку Галявини. «Будь ласка, не зникайте, блага він подумки, не лякайтеся мене. Будь ласка, залишіться і дозвольте хоч поглянути на вас». Тепер він був дуже близько, одразу за волоном, А музика не припинялася. Він поволеньки оминув валун, пильнуючи, аби не видати себе якимось тріском. А тоді він побачив. Оркестрантки сиділи рядочком на колоді, на краю галявини і грали. Приміння ранкового сонця виблискувало на веселкових крильцятах і сліпучих інструментах. Але там на Галявині не було жодної феї. Натомість він нагледів лише одну пару, яку жодним чином не сподівався побачити тут. Дві простацькі душі, яким лише й дано танцювати під музику фей. Лицем до лиця, у лад із оркестровою мелодією, кружляли дух і вільям Шекспір. Розділ 25 Дракон мостився на одній із замкових веж, і на його різноколірнім тілі виблискувало сонце. Генгену низу, у самій долині, поміж поосінньому полумініючими лісовими схилами, несла свої води ріка Вісконсін, блакитна наче літнє небо. Із двору всередині замку долинали відголоски неабиякої учти, яка посадовила за одні столи гоблінів і тролів. І ті, і другі, призабувши на якийсь час взаємні кривди, смулили величезними кухлями жовтневий ель, а тоді вигримували ними об столи, що задля такої оказії були принесені із замкової зали, і горланили давні пісні, складені задовго до появи істоти, що була хоч би трохи схожою на людину. Максел сидів на глибоко вгрузлому в землю валуні і дивився на долину. Задюжено футів від нього, де починалося чи не стофутове урвище, на самому його краєчку ріс старезний кедр, геть покручений вітрами, що продували долину хто зна скільки літ. Його коруна чи хтось посипав сріблом, зате духм'яна хвоя пишалася світлою зеленю. Навіть звідти, де Максвел сидів, він відчув цей запах. Усе склалося добре. Не стало артефакту, який можна було продати за знання кришталевої планети, хоча з'явився дракон, а дракон у загальному підсумку і був тою ціною, що її назвала кришталева планета. Але навіть якщо правда виявиться трохи інакшою, то втішає сам факт поразки колишарів. У дальшій перспективі це може виявитися значно важливішим, аніж усі знання кришталевої планети. Усе склалося добре. Навіть краще, ніж він міг сподіватися. За винятком того, що тепер на нього всі вогнем дихали. Керол, через те, що він сказав Гарлоу вдарити Сильвестра, а її попросив замовкнути. Утулбу дозволив Сильвестру ображати його, чим змусив до приготування Елю для тролів. Гарлоу, звичайно, затаїв образу, через зірвану угоду з продажу артефакту і понищений музей. Хоча, можливо, повернення Шекспіра трохи зіграє на його користь. І до того ж всього є ще й Дрейтон, котрий рветься порозпитувати його про дещо, і є Лонгфелло із адміністрації, котрий за жодних обставин не змінить своєї нелюбові до нього. Є люди, міркував він, які взагалі не переймаються подібними дурницями, для яких боротися за щось чи любити щось, не за їхніми кишенями. Можливо, в цьому і полягає життєва мудрість, як для прикладу, щоб далеко не йти Ненсі Клейтон, недалека Ненсі, щастя якої звелося до віднайдення знаменитостей на її емпрези, що штовхнуло його у спину, змусивши обернутися. Сильвестр незабаром взявся лизати його обличчя шорстким і цупким язиком. Припини, сказав Максвел, ти здареш мені шкіру тим язиком. Сильвестр задоволено заморкотів і влігся обіч, міцно до нього притиснувшись, і так вони собі сиділи і дивилися на долину. «У тебе легке життя», – озвався через якийсь час Максвелл. «Ніяких проблем, ніяких переживань». Під чимі спідошами захрумкотіли камінці, і через мить почувся знайомий голос. «Ви викрили мого тигра. Можна і мені посидіти тут?» «Звичайно, сідайте», – мовив Максил. «Я зараз посунуся. Мені здавалося, що ви вже ніколи не захочете розмовляти зі мною». «Там, унизу, ви поводилися поскудно, сказала Керл. «І дуже мені не сподобалися». Але, напевно, в тій ситуації це було необхідно. Якась чорна хмарина зависла на кедрі. Керол зойкнула і притулилася до Максила. Він обійняв її за плечі і міцно притиснув до себе. «Усе гаразд», – сказав він. «Це тільки Банші». «Але в нього нема тіла! У нього нема обличчя! Він наче хмарина!» «Це неважливо», – сказав їй Банші. «Такими вже й ми, яких залишилося аж двоє. Великі, брудні, кухонні рушники, що колихаються в небі». І не треба боятися, бо той чоловік, що сидить біля тебе, – наш друг. Я не був другом того третього, – промовив Максвелл, – як не була йому другом людська раса. Він продався колись щарам. І все ж таки ти чував біля нього, коли ніхто більше не спромігся на такий крок. Так, я це зробив. Навіть найгірший ворог повинен сподіватися на таке. У такому разі, припускаю, – сказав банші, що ти трохи нас розумієш. Як би там не було, а коли щарі також були частиною нас, – і, можливо, залишаються нею. Давні узи рвуться на силу. «Гадаю, я розумію», – відповів Максвелл. «Чим я можу тобі допомогти?» «Я прибув, щоб повідомити», – промовив Банчі, «що місце, яке ти називаєш кришталевою планетою, проінформоване про все». «І вони хочуть дракона?» – запитав Максвелл. «Вам потрібно буде дати нам координати». «Координати будуть надані центральному транспорту», – сказав банші. «Ти, напевно, захочеш піти туди разом із багатьма іншими», щоби забрати інформацію. А дракон повинен залишитися тут, на землі, а саме у резервації гоблінів. Я не розумію, – здивувався Максвелл. Вони хотіли артефакт, – пояснив Банші, щоб звільнити дракона. Він надто довго перебував у неволі. З юрського періоду, – уточнив Максвелл. Так, це занадто довго. Але ми не планували на такий тривалий час, – сказав Банші. Ви перенесли його раніше, ніж ми встигли його звільнити, і ми вважали, що втратили його. Артефакт мав слугувати єдино лише як оберіг і сховок дракона до того часу, поки колонія на землі не зміцніє настільки, щоб забезпечити йому належну опіку. Опіку? Хіба він потребував опіки? Цей дракон є останнім зі своєї раси, пояснив банші, і тому настільки цінний. Він останній із... Навіть не знаю, як це можна назвати. У вас є створіння, яких ви називаєте собаками чи котами? Так, позвалася Керол. Один із таких сидить тут із нами. Домашні тварини, сказав банші, і все ж незмірно більше, ніж просто домашні тварини створіння, які були вашими супутниками на землі від самого початку вашого розвою. Дракон є, так би мовити, домашньою твариною жителів кришталевої планети. Вони вже дуже зістарилися і скоро зникнуть. Проте вони не можуть полишити свого домашнього улюбленця на призволяще. його треба віддати у дбайливі руки. Гобліни будуть опікуватися ним, запевнила Керол, і тролі, і феї. І всі інші. Вони будуть пишатися ним. І вони любитимуть його. І люди також. І люди також, пообіцяла вона. Вони не бачили, коли він зник. Але його більше не було. Не було навіть брудного рушника, що околихається в небі. Дерево спорожніло. Домашня тварина, подумав Максвелл. Не божок, а просто домашня тварина. Але, можливо, все не так просто, як здається. Чому люди першим створили біомеха? Ні іншу людину, принаймні на початковому етапі, не худобу, ні роботів, призначених для якихось спеціальних завдань. Вони створили чотириногого друга. Керол торкнулася його руки. Про що ви думаєте, Піте? Про запрошення, відповів він. Справді, я думаю запросити вас на вечерю. Щоправда, я вже якось запрошував, але то була не така вечеря, як би нам хотілося. Ви хотіли б спробувати ще раз. Під свинею та свистком? Якщо це те, чого вам хочеться. Без опа і духа, без усіляких любителів проблем. Але й з Сильвестром, звичайно. Ні, заперечила вона, тільки нас двоє. Сильвестр залишиться вдома. Нехай знає, що він уже не дитина. Вони підвелися з валуна і попрямували до замку. Сильвестр поглянув угору на дракона, що вмостився на стіні замку, і загарчав. Дракон опустив голову на гнучкій шиї і глянув йому в очі. А на сам кінець висолопив довгого, роздвоєного на кінчику язика. Кінець Читав Сергій Рубчук. Дві тисячі двадцять четвертий рік